En romantisk första älskare med humor fyller 50 år. Sveriges största donjuvan, Edwin Adolfsson, uppvaktas av en beundrande reporter, Mai Santesson. Herr Adolfsson, där är faktiskt det lyckligaste ögonblicket i mitt liv. Alltså. När jag är som representant för de tre miljonerna romantiska kvinnor. Tre miljoner? Finns det så många här i Sverige. Ja, inte. det. Får det inte med vår största donjuvan i hela fyra minuter. Det var kort, det frukken... <laughs> ja... Det farligaste är ju att ju mer vi kvinnor ser av er, desto mindre vill vi se våra egna män. Nu finns det karlar i det här landet, så jag visste inte det, det Men när det gäller en kvinna så är den svenska mannen han är som bäst i romantiker och älskare romantiker och älskar och humorist. Felet är bara att den så sällan är det på samma gång. Det finns faktiskt bara en romantisk först älskare med humor, och det är ni. Nej, nej fruike, du ska vi inte överdriva. Vi ska hålla oss till saken. ingen överdriv. Men eftersom det här ägde tyvärr måste bli så kort och så pinsamt och offentligt. Skulle ni inte vilja tala om hemligheten mer skärm? Hur bra har ni egentligen blivit er för att bli den mest älskade mannen i Sverige? Är ni så säkra på att det är det? Ja. har att det finns andra med andra åsikter. Mm -hmm. Ja, jag har läst tidningar de sista dagarna. Och säger mig så här, Åse Möjland. Hur många offentliga kyssar fick ni egentligen på födelsedagen? <laughs> ja, jag har sett att det här ritat många, men... Men är det inte ett uttryck för vänskap som uh, vi här i Norden... ...och kanske särskilt i Sverige är ovannad vid? Tänker, jag tycker det är en väldigt trevlig farliga. Ja, det tycker jag med. Tack, ja. Säger fröken det? Men hur mycket att vi ligger egentligen i mustaschen här, Adolfson. Ja, vad ska jag svara på det? De har jag egentligen för att retas. För att de ska ha någonting att fråga. Alltid retar det någon som ni vill. Jaha, det mycket man skulle vilja fråga apropå er. Ni går som en pant till exempel du det det på att ni är så att det faktiskt inte behövs någon ladd i rocken. <går> det var mycket underfråga. Min fru, hon tycker på ett helt annat sätt, tycker jag går fult. Aha, hon läser en I sin sista bok så föreslår föreslog Buck faktiskt att um, det skulle ingå i uppfostran att man lär, fick läsa till. Världen skulle bli mycket bättre på om man fick sig att använda sexapilen på rätt tid och rätt plats. Tänk vad de kan skriva mycket smörjarecken. Tycker. tycker ni det faktiskt? Ja, det tycker jag. Hur skulle, skulle ni vilja lära er i Hur många av de där 5 ja. telegrammen till exempel som ni fick på, på födelsedagen var från kvinnor egentligen? Ja Jag hoppas ni inte blir onda om jag säger att över hälften var från kvinnor. Jag hade vetat med nu. Ja, men hur ska jag kunna komma åt och tacka alla dessa som jag inte vet var de bor? Ja. Vad de har för adress? Men de kanske sitter och lyssnar. Ja. Tack ska ni ha alla samman. Vilken erfarenhet är märkaste komplement som ni någonsin har fått av en kvinna under de här 50 åren? Ja, mm. ja, det var en särskilt fråga. Vad ska jag koncentrera? mig? Ja, du, då skulle jag kunna säga min minsta flicka är fem år. Hon är lite blyg för karren. Men hon säger ofta så här, pappa är den bästa kar jag vet. Och det tycker jag är så när hon säger. Ja, mm. mm. <laughs> Under året spelar Edwin Adolfsson huvudrollen som inbrottshuven i vår hemliga dröm av fransmannen Robert Boissy. Han skäl apotekarfamiljens besparingar, men i skänker han de stora illusioner. Edwin Adolfsson är som sig bör manlig, tjusig och sublimt oengagerad om med något för jordisk bredaxlad anmärker en kritiker. Och känslor väx när den 3 augusti prins Gustav Adolfs och prinsessan Sibyllas fjärde dotter Kristina Louise Helena föds. Då äger rum den 18 september och förrättas av arkebiskopen Erling Eidem och bevittnas av närmare 300 inbjudna. Och i Heidelberg föds en blivande drottning, Silvia Sommerlath. I år dör konstnären Nils von Därdel, sagomamman Alice Tegner och finansmannen Marcus Wallenberg.